Върни се жив, пее украинката Жаклин за Украина. Разкази от една нападната страна. И в война. Ужас. Ето война, ето убивай детей, убивают мирни населения, стреляй. я дома, Буду, дома. Украинците отблизо. Гласове и срещи в поредицата на Ирина Недева за Хоризонт. Едно пътуване. До Киев и назад. Розпочали стрільці украински З ворогами там А ми нашу славну Україну Гей-гей розвеселимо от пътуването ми до Киев и назад минаха две години, а три стават днес от пълномащабната непредизвикана война. Европейските лидери вече са в Киев за да засвидетелстват подкрепата на Европа към европейската мечта на Украина, която стана и повод за военната агресия и бруталността на Русия. Днес влиза в сила нов пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия. Новите наказателни мерки включват забрана за внос на руски алуминии. В списъка са включени още кораби от така наречения руски флот Сянка Янка, разширен списък от санкционирани лица. Всичко това на фона на победата на християн-демократите в Германия и техният лидер, който се очаква да бъде новият канцлер на Германия и на фона на неговата категорична заявка за силна и стратегически независима от Съединените щати Европа, както и на фона на един особен атлантически вятър, който смрази почитателите на международния ред, построен върху принципи, заради Новия дух, духа на сделката, който се прокрадна в международната сцена. Добър ден, казвам сега на Анна Тертична. Добър ден. Тя е доктор по история, с фокус балканска история. Под нейно съставителство, припомням, излезе фототипния сборник на броевете на списанието на Украинското посолство в София от периода 1919-1920 година, едно след военно време, преди век. Тя е също така съавтор на монография за украино-българските отношения между двете световни войни, а в момента и част от дипломатическата мисия на Украина у нас и да започнем от там, госпожо Тертична, какво означава а, дипломация по време на война в една страна, в която виждаме, а, че много силно се чуват а, настроения и нагласи, подкрепящи страната агресор. Благодаря ви за въпроса за всеки един дипломат. Той е много важен с какво мога да допринеса да и всъщност докъде стига ефективността на дипломация в условия на войната. И мисля, че през 11 изминали години, от стартира руската агресия срещу Украина, украинска дипломатия се е, доказа като направо един е, много модерен инструмент – в борба срещу тази агресия. И наложи се точно на украинската дипломация да, да, да ползва съвсем други инструменти от предишните и наложи се също така да се бори активно срещу руската хибридна война и дезинформация в, в различни нейните видове. те са вероятно вече не стотици, а хиляди варианти. Как оценявате текущата военна ситуация в Украина, три години след началото на конфликта и заобщо, кои са основните предизвикателства, пред които е изправена Украина в момента? Първо и основното, че говорим не за конфликта, а за пълномасштабна война. И войната на Русия срещу Украина, която е стартирала преди 11 години. За нас това е изключително важно, ако някой това си го забравя. 2014 2014-та, с анексирана на Карим с опита да окупират Луганска и Донецката област. И всъщност тогава вече, от тогава съществуваше фронтовата линия. И в района на Донецката и Луганската област имаше постоянно бойни действия и Украина се защитаваше срещу хибридните зелени човечета и различни приказки за уж някакъв там си гражданския конфликт. Но истина е там, че Украина не воюва срещу себе си. Украина воюва срещу окупатори. И да, пред, точно преди три години всички За нас всички изключително болезнен спомен за началото на пълномаштабно нахлуване. Вие тук ли бяхте? Или... Аз бях в Киев и това е лично болезнена тема и за мен. А, всеки път, когато се сещаш а, точно той миг, когато на теб се наложи да, да разбереш, че е то. Войната започва и започва една ужасна, брутална, модерна война, невиждана виждана до сега. Дори, дори да погледнем и Втората световна война, вече като историк сега говоря, мащабът е по-ужасен, разврушаващата сила е по-страшна, последствия са още по-големи. И то тук... Трябва, трябва просто да разберем, че в този момент изключително е важен силен отпор. Има разлики с Втората световна война. Най-малкото в а, а, мащаба на а, как да кажа, амбициите на конкретната страна а, Окупатор а, за третата година от началото на Втората световна война. На практика, а, Германия успява да третия рай успява да порази една голяма част от териториите на Европа. А виждаме, че руската офанзива е съсредоточена основно в а, територията на Украина ако това може да се каже, че е някаква разлика, според вас има ли опасност от разширяване на този конфликт? Опасност от разширяване винаги има когато говорим и за конфликт или за война. И точно в този ред на мисли е изключително важно да има адекватна реакция и адекватна съпротива, адекватна борба и адекватни усилия, не само да не ескалира, а да се елиминира основопричина на, на, на, на това явление. И да, наистина така Русия, ако говорим за руската агресия, има няколко, няколко причини и няколко измерения на тази война, която се води в момента. Две от тях имат такъв бъншополитически контекст. Първо, това е геноцидна война срещу на украинския народ, което не е нещо ново, което вече е с със столетия. Го виждаме в нашата история. Втория аспект това е война срещу колективния запад. За, Направа връщането на... На тип говорене от периода след Втората световна война и студена война, както я наричаме, и трето измерение е изключително ветрополитическо, което пак свързано с <рък> втората и първата цел. Това да се консолидира вътрешно руското общество в борбата срещу колективно външното зло, което е изключително неразбираемо за европейски демократични народи и общества. Защото живеят съвсем в друг свят, градят, развиват и на практика едно добронамерено отношение към съседите е една основа, която въобще не се, не се успорява. Докато, казвате, виждаме нещо коренно различно, различно опита е да бъде унищожен съседа, защото той си е позволил да бъде различен от имперския център. Сега какво означава за Украина възможността за прекратяване на огъня или начало на мирни преговори според тази рамка предложена от Съединените щати и Русия в Саудитска Арабия и споразумението, което беше обсъждано на два пъти, първо по време на Мюнхенската конференция, а след това и в Киев със специалния пратеник от Съединените щати? Временното прекратяване на огъня въобще не е опция за Украина. Дори в нашия опит през последните 11 години самите факти говорят срещу това. Имахме 200 раунда преговори с Русия за прекратяване на огъня. Значи 200 опита. Имахме 200. 200. От 2014 година до 2022 от там нататъка имахме 20 споразумения за временни прекратявания на огъня, които не работеха, така че нашия опит, вземайки предвид и, и цялата, цялата история от 1991 година насам, след като Украина получи независимост, значи, говорим за Будаперския меморандум от 1994 година когато Украина получи е, гаранции за сигурността в обмена на е, предаденото ядърно оръжие. Говорим за мински споразумения 1 и 2 през 1000, е, 2014 и 2015 година. И те не проработиха. И всъщност е, точно те минските, е, тези минските споразумения станаха създадаха условия Русия да се подготви към новият етап на война срещу Украина. Тоест, вие се опасявате, че без гаранции за сигурност всякакъв вид споразумения няма да бъдат изобщо полезни в тази ситуация. Така Точно ли? така и това мнение не само на политическото ръководство на Украина, това е всъщност виждане на всеки един украинец, който вече 11 години живее в състояние на война. Всъщност, какво се случва с общественото мнение в Украина след тези три години война? Има ли признаци на умора а, от конфликта сред хората? Чухме от Александър Барон малко преди кратките ни новини в 10.30, че а, за умора не знае, но а, знае със сигурност, че много хора, особено войници, мечтаят за едно – да се наспят. Точно така не само войници. Това, това е, че мечта да се наспят мечта на, на всички украинци, но тук вероятно думата умора не е точна дума, която би могла да отрази е, е, комплексото от усещания на един украинец след три години активна фаза война. Защото ако говорим за умора, човека може да, да почине, да се наспи, да отиде на вакансия някъде. Такава опция в състояние на война няма. И колко да си изморен психически, физически, просто не знаеш какво те чаква следващия момент. И трябва да си постоянно готов да се мобилизираш, да се фокусираш и да действаш и да намериш още повече следващия момент, когато ще дойде новото предизвикателство. Нямаш опция да отложиш, защото не знаеш дали ще има време за това, което си отложил. Всичко е тук и сега. Това го чуваме от повечето украинци, които разказват за този е, ужасяващ опит, опита за живот в война. А, но е, има, ли, има ли време, има ли място, примерно за това, за което настояват щати и Тръмп, провеждане на избори в Украина? А, чуваме и този глас, че подкрепата за президента Зеленски е намаляла. Глас, който идва от а, страна на Вашингтон, пак изказване на Тръмп. Възможно ли е провеждането на демократични избори по време на война? Как бихте определили вие твърдението, че Зеленски губи подкрепа или твърдението на Тръмп, че Зеленски е диктатор? Ние чухме вчера и извообразен. Как да го нарека? Отговор с много силно чувство за хумор от страна на президента Володимир Зеленски. Провеждането на демократич, демократични избори в условия на война не са възможни И още повече, че войната не се, не се случва само на фронтовата линия. Ето, поредната нощ имахме поредни руските атаки с дронове и ракети и количество им се увеличава. Тероризира се цялото население. Никой никъде на територия на Украина не се чувства защитено и точно напълно права, че украинците ценят всеки един миг от своя живот, разбирайки, че той може да е последен. И когато говорим за изборите, абсолютно това не е въпрос в политическата димензия. Това е изключително правен въпрос. Защото ако попитаме и политическите партии, които са на власт, и опозиция, те сега всички говорят в един глас. Избори са възможни, възможни само когато война ще приключи в условия на активна фаза на война или някакво премирие, което е неприемливо категорично за украинците, не може да, да, да има. Без въпросните гаранции за сигурност, които казвате. Откъде биха могли да дойдат а, те? Аз се връщам на този въпрос а, за а, начало, както го обяви и Тръмп. Всъщност това беше едно от предизборните му обещания, че в момента, в който встъпи във втория си мандат, ще прекрати войната в Украина. Спомняме си едно друго, една друга заявка този път на руския президент Владимир Путин, че за три дена ще приключи с така наречената военна операция в Украина, защото Украина ще падне и това не стана и обещанието на Тръмп не се, не се сбъдна. Но а, на какви страни посредници или медиатори би държала Украина? Турция, Европейския съюз, заедно или по-отделно, защото като че ли това виждаме към момента, Саудитска Арабия очевидно не беше мястото, където да присъстват всички засегнати страни позицията на Украина е променена от самото начало. Естествено, че за нас са важни всички участници на международната коалиция в подкрепа на Украина и това са и държави членки на НАТО, естествено, и огромната роля на САЩ, естествено, Европейския съюз, който се доказа с своя огромна роля в конкретната отбранита помощ за Украина и не само и, друг, и, и, и просто родица други теми, в които Европейския съюз изиграва ключовата роля. Естествено, че за нас са важни и е, Великобритания, и Канада, и Япония като големи е, поддръжници на Украина. Естествено, и благодарни сме на Турция и разчитаме на нейната подкрепа и в бъдеще. И, тук този процес е изключително сложен и, и виждаме, че всички изявления от типа е, молниеносно решение е, просто, просто са наработещи. За това трябва много сериозно да се подходи с максимални участни... усилия от всички участници в този процес. За Украина е, позиция остава същата. Нищо не може да се говори за Украина без Украина и без Европа и изключително разчитаме на това, че ще има е ползотворен диалог с САЩ. Сега, каква допълнителна военна, финансова, хуманитарна, морална подкрепа очаквате от България? И наистина ми е много интересно да ви попитам, как а, от вашата камбанария изглеждат конкретните пречки за предоставяне на такава подкрепа, политически, економически, особено след петъчната декларация в Българското народно събрание, срещу каквото и да било включване на български войници в мисии в Украина? да започна този от последната част на вашия въпрос. Въобще не се поставя въпрос на масата как за пращане на воените в момента в Украина. Както президент Зеленски не, не въднъж нагласи, че Украина може да се справи сама с помощта отбранителната помощ от нашите партньори. А не с войници, не с Наистина имаме нужда от финансово, економическо, хуманитарно, отбранително подпомагане, да. Но абсолютно това, това не е тема в, в, днешния, в днешния ден. Така че просто искам да кажа, че ние изключително сме благодарни на България през тези години. Иначе нашите отношения изключително са приятелски и последните години наблюдаваме колко се увеличава Помощта на България за Украина във всеки един аспект от политически до, до всеки един секторален. И, и това изключително го ценим. И абсолютно вече, дори при общуване с познати, с хора от фронтовата линия, все повече и повече е, чуваме гласове, че те, те наистина знаят, оценяват и виждат. Е, това участие на България в подкрепата на Украина. А, виждате ли повишена заплаха за други държави в региона, по-специално на Източна Европа, а, от а, това, което войната променя в геополитическата картина, особено сега, след, след перспективата за някакъв вид споразумение между САЩ и Русия и разделяне на Европа? на зони на влияние? Това не бива да се случи и няма да се случи. Европа е единна, и това, което е мото, и Украина е Европа, и Украина има огромно значение за Европа, особено последните 11 години, и като гледаме последните 3, без Украина Европа не може и доказва се и с економическото участие, вече и с партньорските ни отношения в различните сфери. Така че е, всички заедно работим за това да се намери едно добро, комплексно решение и по формулата мир чрез силата и силата да се упражнява върху държавата Агресор. Ана Тертична, доктор по история с фокус Балканска история, пак ще припомня се автор на монография за украино-българските отношения между двете световни войни, която и в мирно и в военно за Украина време, а и в момента е част от дипломатическата мисия на Украина у нас. Благодаря ви. Благодаря, и аз.